Тарас Шевченко. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій, щоб лани широко полі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море Кров ворожу, отоді я І лани, і гори все покину І полину до самого Бога молитися А до того я не знаю Бога Поховайте та вставайте Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю Волю окропіте, і мене в сім'ї великий, В сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути Незлим тихим словом.